Мітка. Карнач, караульний начальник, віднині він мов би, втілив у собі їхній порятунок. Більшість бійців зосередилась у залі другого поверху, де було найбільше вікон. Звідси можна було обстрілювати всю тилову частину подвір'я, на яке вже зайшли з поля броньовики та бронетранспортери, обступивши смертельним конвоєм будинок. Вечорило. Внизу, десь під самими вікнами, почувся гомін чужих голосів. «Русь, здавайся!» донеслося звідти в розбиті вікна. «Здавайся, ми не будемо вбивати». А загледівши у вікні бійця, узбека чи казаха, заволували, загикали. «Монголи, Азія! Русь, здавайся, водка буде!» Гранатами. Командувався гайда бійцям, що стояли навпроти вікна. «Покажіть їм, Русь!» Бійці, тулячись до стін, висунули з вікон самі лише руки і опустили гранати, як у воду. Внизу гримнуло, заревіло, і після того довго було чути стогін о о о Потім і це замовкло, і звідти ніхто більше не гукав. Кулемети з бронєвиків різанули по всіх вікнах. Черниш лежав у кутку під стіною. На мить він опритомнюв і попросив пити. По губи його злипались. Він із зусилем розтулив їх. Блаженко, спитавши дозволу Сагайди, спустився вниз пошукати води. Наверху в залі ще було видно, а чим нижче він спускався плутаними східцями... Тим більше темніло. Опинившись у похмурому підвальному приміщенні, Роман намацав у півтемряві важкі куті двері і з силою рвонув їх бункер. Довгий низький підвал із клепестою стелею весь був завалений меблями, валізами, клунками. В глибині його спокійно горіла на столику свічка, а біля неї, в широкому кріслі. Понуро сидів, закутавшись у халат, старий вусатий угориць з важким обвислим підборіддям. Помітивши бійця, старий ніби прокинувся з глибокої задуми, що скувала його всього. — Ви ще тут? — запитав він. Ворухнув бровами, ворухнув довгим козацьким вусом. Вас волянці, примітка, що вам треба. «Води!» – сказав Блаженко, показавши жестом, ніби п'є. «Води!» Старий неквапом взяв зі стола невеликий бронзовий дюст і, показуючи його бійцеві, вимовив задумливо, шанобливо. «Кошут!» Блаженко перепутав це слово «здешик», будь ласка, яке він знав, і заперечив. «Ні, не це! Води! Розумієш, води!» і знову показав, ніби п'є. А угорець уже говорив йому щось бондючно і повчально, сиплючи строкатим суржиком з російсько-німецько-словацьких слів. Роман, який за час перебування на чужій території з дивною кмітливістю навчився ловити загальний зміст чужих мов і жестів, зрозумів з мови старого, що й тут колись була революція, і предок цього дідугана був офіцером революції і загинув у бою з військами царя Міхлоша. І що нині цей старий упертий граф вирішив нікуди не йти з свого фамільного замку, де колись збиралися революціонери Мадяр-Орцага, і де живе славний дух його предків Гонведів. Габру Немйов кінчив старий широковживаним прокляттям а води не думав шукати. Примітка. Габру не м'яв, війна погана. Тоді Блаженко сам пішов по нижпірках. Він натикався на багато дивовижних, чудових речей, яких ніколи не бачив раніше, і від яких у нього тепер розбігалися очі. Однак, покрутивши добро в руках, він знову кидав його туди, звідки взяв. Вірячи у прикмети, Роман був певен, що як тільки він суприч совісті візьме чуже, скривдить когось, так щастя й відступиться від нього. Не вийде він тоді з маєтку живим. Старий же з-під насуплених брів весь час зірко стежив за ним, сердито чекаючи романового гріхопадіння. Поступово старий наче оживав. Його вже розбирав подив. «Що сталося? Чому цей чужий солдат нехтує його скарбами?» У далекому кутку за пуховиками боєць таки знайшов, чого хотів. Там стояла скляна банка з маринованими черешнями. Взявши банку, Блаженко підійшов з нею до стола і подав старому. «Пий, графе!» Роман боявся отрути. «Пий! Кошут!» Угорець пив. Стоп, досить. Блаженко забрав банку. Виходячи, на мить затримався в дверях. Він добре знав, куди він йде. Слухай, мадяри, як нас тут переб'ють, капут, розумієш? То, щоб поховав по-людському. Чуєш? Наверху в залі було повно диму. На підлозі лежали стогнучі поранені. Тут уже утворився цілий шпиталь. Сагайда пропонував пораненим для безпечності спуститися вниз на перший поверх, але ніхто з них не згоджувався на це. Вони воліли бути вкупі всі до кінця і тислися до Сагайди, збивалися навколо нього в один закривавлений кулак. Сагайда в глибині душі був радий, що вони з ним всі вкупі. Блаженко Рачки поліз по-під стіною, де молодшого лейтенанта, хльоцаючи по калюжах крові. Кулі впивалися в стіну над головою, і штукатурка сипалась йому за шию. Бійці, причаївшись з боку вікон, стояли на поготові, але не стріляли. Німці боялися з'являтися на видному. Небо на заході жевріло, оголялося блакитними островами. Сонце заходить на погоду, відзначив Махіді Роман. Черниш голий по пояс лежав спокійно, ніби відпочивав після великої втоми. Голова його вся була обмотана марливою чалмою. На голих м'язистих грудях також схрещувалися бенти. Сухе, довгасте обличчя Чернишеве ще більше витяглося, підборіддя загострилось. З них густий гарячий багрянець, Муглявих щик. Маленькі спраглі губи, міцно затиснуті. Товаришу командир. Черниш суворим поглядом, не кліпаючи, дивився в протилежну стіну і не чув блаженка. Обагрину яскравим заходом стіну клювали кулі. Велика картина в золотій рамі гойдалася на нитці, а намальований угорський рицар на баскому білому коні. Рубався з турками, що оточили його в своїх червоних жупанах. І всіх їх клювали і клювали невидимі птахи, і вони гойдалися на нитці. Товаришу командир, це я, товаришу командир. Черниш зморщився і з зусиллям, відірвавши очі від картини, суворо подивився на Блаженка. Блаженко розімкнув йому тверді губи, і притулив до них банку. Чернишко втнув кілька разів і зітхнув. Дебрянський? Де Сагайда? Сагайда в протилежному кутку зали саме клопотався з лейтенантом Сіверцевим біля рації. Поручних лежав батарейний радист, поранений в обидві руки, і давав їм казівки. «Відправте мене в санчастину!» вимовив твердо Чернишко Дивлячись просто в стелю. Я поранений. В цей час біля вікна хтось гукнув. Ідуть. І бійці оглушливо застрочили з автоматів. Вистріляні гільзи задзвеніли об підлогу. Чому вони стріляють? зморщився Черниш. Ох, чому вони стріляють? Коли вже вони настріляються? В мене болять вуха. За вікном десь близько заскриготав транспортер, і трасуючи кулі полетіли в залу, як куці блискавки. Знову почулося з надвору гілготання німців. Очі Черниша розширились. «Так вони кругом?» Блаженко мовчки зітхнув. Сонце зайшло за далекі гори, і стіна померкла, червоні жупани турків потьмарились. І красень рицар потьмарився також. Тільки білий кінь басував, як і перше. Раптом десь всередині будинку заграв баян і почулася пісня. Бійці заніміли, вражені так незвичайно, моторошно, дико вирвалася та пісня серед цієї крові, вогню і загального напруження. «Всю то я вселеною проїхав, нікді я міла не нашов». Зухвалий спів наближався, наростав, наче десь з далекого степу. Невдовзі на дверях з'явився і сам співак. Присадкуватий корячконогий боєць у розхристані гімнастерці з медаллю, з перламутровим акордеоном у руках. Керпате, простодушне обличчя бійця, світилося широкою посмішкою, його, здається, мало непокоїло те, що непокоїло інших. «Все!» – вигукнув він весело, похитуючись. «Капець! Тут наша могила!» Всі не зводили з нього очей. «Внизу вино!» «Товариші! Реб'ята! Любі ви мої, ех! Гайда осушимо бочку! Всю до дна! А потім...» Врагуні здається наш гордий варяк і протитанковий під себе. Хай бачить поганий Фріц, як руські вміють вмирати. Хай уся Європа бачить. Замовчи, по скуду, з-під рояля сіра борода пораненого. Тут не цирк показувати себе, не для того нас послано. Глибокі зморшки лягли сагайді на чоло. Він залишив рацію і, підійшовши до варяга, деякий час мовчки оглядав його з голови до ніг. Товариші, похмуро сказав Сагайда, звертаючись до бійців, гляньте на цього типа. Це дезертир. Так-так, ти ще з нами, але ти вже дезертир і зрадник. Як прізвище? Гвардія рядовий Шумейко. Присягу ти давав? Кілька разів, товариш гвардії лейтенант, виструнчився боєць. А присяга нам що говорить? До останнього подиху. За всяких обставин до останнього. А хіба я що? Я готов. Я тричі готов. Тобто єсть. Спробував був козирнути співак, але зробив це так невдало, що акордеон випорснув у нього з рук і з зойком трахнувся в підлогу. «Ах ти смерть, моя музика, капець тобі, амба!» І він відкинув ногою аккордеону бік. «Нас ждуть поневолені народи Європи!» Добирався гайдан не раз чуті слова. «Нас послано визволити їх!» «Єсть визволити!» Влучив такий козирнутий боєць ледве тримаючись на ногах. «Ми ще з вами...» Пико гримнув на нього Сагайда і знову звернувся до бійців. У нас тут нема трибуналів. Ми самі трибунал. Що ми з ним зробимо? Те відіграмів йому. гухнув хтось з кутка. І всі підтримали. За вікно, за вікно як собаку. Це з нього, здається, вигнало хміль, побачив, що з ним не жартують. Братці, забелькотів він. Як же це так? За вікно паразита. Тепер їм шкода було б на нього витрачати навіть 9 грамів свинцю патронів було обмаль. Саме в той час через поріг валився той старий кулеметник з запалими щоками, якого Сагайда силою примусив залягти на головному вході. Кулеметник важко сів біля порога, спершись об одвірок і підтримуючи рукою розстебнуті штани. «Теж п'яний?» – нахилився до нього сагайда. «Ні, мене поранило», – тихо промовив кулеметник. Підкотив з нього ручаями. Тримаючи одну руку при тілі на животі, він другою підняв сорочку.